Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Nej jo. Liksom fader har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Jo. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.